Bütün ölülərin diriləcəyi qiamət günü vardır. Sonra siz yenə də şüphe edirsiniz. Göylərdə də, yerdə də yalnız o Allahdır. Sizin gizlində də, aşkarında da nəyiniz varsa, tutduğunuz əməlləri də o bilir. Onlara məhkəm müşliklərinə, Rəbbinin ayələrindən bir ayə gəlməz ki, onlardan üz çevirməsinlər. Onlara haqq olan gəldiyi zaman onu yalan hesab etdilər. Məskərayə qoyduqlarının xəbərləri Onlara gəlib çatacaq. Məyər özlərindən əvvəl neçə-neçə nəsilləri məhv etdiyimizi görmədilərmi? Onlara yer üzündə sizə vermədiyimiz imkanlar vermişdik. Göydən onlara bol yağış göndərmiş. Evlərinin, saraylarının və baxçalarının altından çaylar axıtmışdıq. Biz onları günahlarına görə məhv etdik. Və onlardan sonra başqa yeni bir nəsil yarattıq. Əgər sənə kağız üzərində bir kitab nazil etsəydik, və onlar əlləri ilə ona toxunmuş olsaydılar belə, kafirlər yenə də, bu, açıq aydın bir sehirdir, deyərdilər. Onlar dedilər, məyər ona bir mələk endirilməli deyildi mi? Əgər biz bir mələk göndərsəydik, iş bitmiş olar və onlara bir an belə möhlət verilməzdi. Əgər biz onu mələk etsəydik, yenə də onu bir insan qəfəsində göndərər və onları bir daha düşdükləri şübhəyə salardıq. Əlbəttə, Səndən əvvəlki peyğəmbərlər də məzxəriyə qoyulmuşdular. Lakin məzxəriyə qoyanları, məzxəriyə qoyduqlarının özü məhbətdir. D. Yer üzünü dolaşın və sonra görün ki, peyğəmbərlərə yalancı deyənlərin aqibəti necə oldu? D. Göylərdə və yerlərdə olanlar kimindir? D. Allahındır. O, özü-özünə rəhimli olmağı yazmışdır. Olacağına heç bir şübhə edilməyən qiyamət gününə sizi O toplayacaqdır. Özlərinə zərər vuranlar əlbəttə iman gətirməzlər. Gecədə və gündüzdə mövcud olan hər bir şey O'nundur. O, eşidəndir, biləndir. De, mən göyləri və yeri yaradan, hamını bəsləyib özü bəslənməyən Allahdan başqasını özümə Rəbb mi edərəm? De, mənə ilk müsəlman olmaq əmr edildi və müşriklərdən olma deyə buyuruldu. De, əgər mən Rəbbimə ası olsam, Böyük günün, qiyamət gününün əzabından qorxaram. O gün kim əzabdan qurtulsa, şübhəsiz ki, Allah ona mərhəmət əta etmişdir. Bu isə açıq aydın qurtuluşdur. Əgər Allah sənə bir sızıntı versə, Allahdan başqa heç kəs qurtara bilməz. Əgər sənə bir xeyir yetirsə, heç kəs ona mani ola bilməz. Çünki O, hər şəyə qadirdir. O, öz qulları üzərində hakimi mütləqdir. O, hikmət sahibidir. Hər şeydən xəbərdardır. D. Şahidlik baxımından nə daha böyüktür? Mənimlə sizin aranızda Allah şahittir Bu Quran mənə sizi və ona yetişəcək kimsələri xəbərdarlıq edib, qorxutmağım üçün vəhiy olundu. Məyər siz Allahla yanaşı, başqa tanrılar olduğuna şahidlik edirsiniz? D. O tək bir tanrıdır. Mən sizin ona şərih qoşduqlarınızdan tamamilə kənaram. Kitab verilmiş şəxslər onu, Mühəmməd Peyğəmbəri öz oğullarını tanıdıqları kimi tanıyırlar. Özlərinə zərər edənlər əlbəttə iman gətirməzlər. Allaha iftira yaxan və onun ayələrini yalan isab edən kəstən daha zalım kim ola bilər? Şübhəsiz ki, zalımlar nicat tapmazlar. O gün onların hamısını toplayacaq. Sonra şərik qoşanlara deyəcəyik, İddia etdiyiniz şərikləriniz haradadır? Onların, Rəbbimiz Allaha and olsun ki, biz müşrik deyildik deməkdən başqa, heç bir çarələri qalmayacaq. Gör onlar özlərinə qarşı necə yalan deyirlər. Özlərindən uydurub düzəltdikləri bütlər də onlardan qeyb olacaq. Müşriklərin içərisində səni dinləyənlər də vardır, lakin onu, Quranı başa düşməsinlər deyə, Onların ürəklərinə pərdə çəkdik, bulaqlarına da çarırıq, ağırıq verdik. Onlar hər ansı bir möcüzə görsələr, yenə də ona inanmazlar. Hətta yanına gəldikdə səninlə höcətləşərlər. Kafir olanlar isə, bu qədimlərin əfsanələrindən başqa bir şey deyildir, deyərlər. Müşriklər özlərinə uyanlara Quranı dinləməyi qadağan edər. Özləri də onlardan uzaq durarlar. Onlar başqalarını deyil, yalnız özlərini həlak edər. Lakin, bunun fərqinə varmazlar. Gətirilib od üstündə saxlandıqları zaman, sən onların, kəş ki, biz dünyaya qaytarılıb, Rəbbimizin ayələrini yalan hesab etməyəydik və möminlərdən olardıq demələrini görəydin. Xeyr, əvvəlcə gizlətdikləri onların qabağına çıxdı. Əgər geri qaytarılsaydılar, yenə də onlar qadağan olunduqları şeyə əl qatardılar. Onlar şübhəsiz ki, yalancıdılar. Yenə də, həyat yalnız bu dünyadakı həyatımızdan ibarətdir. Bizlər bir daha dirilən deyilik deyərdilər. Sən onları Rəbbinin huzurunda saxlandıqları zaman görəydin. Allah onlara belə buyuracaq. Bu, öləndən sonra dirilmək, sorğu sual, haqq deyilmi? Onlar, bəli, Rəbbimizə and olsun deyə cavab verəcəklər. Allah buyuracaq, elə isə etdiyiniz küfürlərə görə dadın əzabı. Allahın huzurunda duracaqlarını inkar edən kimsələr həqiqətən ziyana uğramışlar. Belə ki, saat... Kiyamət vaxtı qəflətən başlarının üstünü aldığı zaman, onlar günahlarını dallarında daşıyaraq deyəcəklər. Dünyadakı təxsirlərimizə görə, vay halımıza, bir baxın, daşıdıqları şey necə də pistir. Dünya həyatı, oyun və əyləncədən başqa bir şey deyildir. Ahirət yurdu müttəqilər üçün daha qeyirlidir. Məyər dərk etmirsiniz, bilirik ki, onların dedikləri söz səni çox kədərləndirir. Həqiqətdə isə onlar səni yalancı hesab etmirlər. Ancaq o zalimlar Allahın ayələrini inatla inkar edirlər. Səndən əvvəl də peyğəmbərlər təkzibə məruz qalmışdılar. Lakin onlar təkzib olunduqları və əziyyət verildikləri şeylərə dözdülər. Nəhayət bizim köməyimiz onlara yetdi. Allahın sözlərini dəyişə biləcək bir kimsə yoxdur. Doğrudan da peyğəmbərlərə aid təbərlərin bəzisi sənə gəlib çatdı. Onların üz döndərməsi sənə ağır gəlirsə, yerdə, Yerin dibinə gedən bir lağım və ya göyə çıxacaq bir nərdivan tapıb onlara bir möcüzə gətirə bilərsənsə, durma gətir, Allah istəsə onları yığıb doğru yola salardı. Elə isə, bilməyənlərdən olma, ancaq canı dildən eşidənlər qəbul edər, ölüləri də Allah dirildər, sonra onlar Allahın hüzuruna qaytarlar. Dedilər, məyər ona, Peyğəmbərə, Rəbbindən bir möcüzə indirilməli deyildi mi? Deyil, Allah möcüzə indirməyə qadirdir, lakin onların çoxu bilməz. Yerdə gəzən elə bir heyvan, qanadları ilə uçan elə bir quş yoxdur ki, sizin kimi ümmətlər olmasın. Biz kitabda heç bir şeyi nəzərdən qaçırmadıq. Sonra onlar Rəbbinin hüzuruna cəm ediləcəkdir. Ayələrimizi təkzib edənlər, zülmət içində qalmış kârlar və lallardır. Allah istədiyini azdırar, İstədiyini isə düz yola yönəldər. De, mənə deyə bilərsinizmi, Sizə Allahın əzabı gəlsə Və ya qiyamət günü başınızın üstünü alsa, Allahdan başqasına dua edib yalvaracaqsınızmı? Əgər doğru danışanlarsınızsa, Deyin görək, Xeyr, yalnız O'na dua edib yalvaracaqsınız. O, əgər istəsə, Yalvardığınız belanı aradan qaldırar. Siz də O'na şərik qoşduğunuz büklərinizi Unudarsınız. Səndən əvvəldə, Ümmətləri müsibət və fəlakətə düçar etdik ki, Allaha yalvarsınlar. Barı, əzabımız onların başlarının üstünü alanda yalvar Lakin, inadları üzündən qəlbləri sərtləşdi və şeytan da onlara etdikləri əməlləri süslü göstərdi. Kafirlərə edilmiş xəbərdarlığı unutduqları zaman, küfürlərini daha da artırmaq məqsədi ilə, hər şeyin qapılarını onların üzünə açdıq. Özlərinə verilən neymətlərə sevindikləri var. Onları qəflətən yaxaladıq Və onlar hər şeydən məhrum oldular Artıq o zalim tayfanın kökü kəsildi Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha Ya rəsulum, de, bir deyin görüm Əgər Allah sizin qulaqlarınızı və gözlərinizi əlinizdən alsa Ürəklərinizə möhür vursa Onları sizə Allahdan qeyri Hansı tanrı qaytara bilər Gör biz ayələrimizi onlara necə izah edirik Sonra onlar ondan gör necə yüz döndərilər. De, bir deyin görüm, əgər Allahın əzabı sizə qəflətən və ya aşkar gəlsə, zalim tayfadan başqası həlak edilərmi? Biz Peyğəmbərləri ancaq müjdə verənlər və əzabla qorxudanlar sifəti ilə göndərdik. İman gətirib yaxşı işlər görənlərin heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəmqüsə görməzlər. Ayələrimizi təksib edənləri isə qazandıqları günahlara görə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 Onların Allahdan başqa heç bir hamisi və havadarı yoxdur. Bəlkə də onlar bununla pis əməllərdən çəkinsinlər. Ya Rəsulun, Rəbbinin cəmalını, rizasını dileyərək, səhər axşam ona dua edənləri yanından qovma. Onların əməllərinin sənə, sənin əməllərinin isə onlara heç bir dəxli yoxdur. Buna görə də onları qovsan, zalımlardan olarsan. Beləliklə, onları, insanları bir-biri ilə imtihana çəkdik ki, onlar desinlər, Əcəba Allahın aramızda lütfünü görüb bəqş etdiyi kimsələr bunlar mıdır? Məyər Allah şükür edənləri daha yaxşı tanıyən deyildirmi? Ayələrimizə iman gətirənlər yanına gəldikdə onlara de, sizə salam olsun. Rəbbiniz özü-özünə rəhimli olmağı yazmışdır ki, sizlərdən hər kəs pis iş görsə, sonra tövbə edib düzəlsə, Allah onun günahından keçər. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhmədəndir. Biz ayələrimizi belə müfəssizəl izah edirik ki, günahkarların yolu açıq aydın bilinsin. Ya rəsulum, de, sizin Allahdan qeyri tapındığınız bütlərə ibadət etmək mənə qadağan edilmişdir. De, mən sizin nəfsinizin istəklərinə əsla uymaram. Belə ola biləcəyi təqdirdə, mən haq yolda nazar və doğru yola yönəlmişlərdən olmaram. De, mən Rəbbimdən açıq aydın bir dəlilə, Qurana istinad edirəm. Sizsə onu yalan hes Sizin tələm-tələsi istədiyiniz ilahi əzab məndə, mənim əlimdə deyildir. Höküm ancaq Allahındır. Haqqı yalnız O bəyan edər. O, haqla batili, ayırt edənlərin ən yaxşısıdır. D. Əgər təcili istədiyiniz əzab mənim əlimdə olsaydı, iş mənimlə sizin aranızda əlbəttə bitmiş olardı. Sizi dərhal məhv edərdim. Allah zalımları daha yaxşı tanıyandır. Qeybin aşarları Allahın yanındadır. Onları ancaq O bilir. Allah suda və quruda nə varsa bilir Yere düşən elə bir yarpaq yoxdur ki, Allah onu bilməsin. Yerin zülmətləri içində elə bir toxum, kainatda yaş quru elə bir şey yoxdur ki, açıq-aydın kitabda, löfi məhfuzda olmasın. Sizi gecələr yuxuya daldıran, bu minvalla sizi bir növ ölüm halına salıb hissəyəcanınızdan məhrum edən, gündüz isə nə etdiyinizi, nə qazandığınızı bilən odur. Sonra o sizi gündüz yuxudan oyandırır ki, müəyyən olunmuş vaxt əcəl gələ yetişsin. Sonra onun huzuruna qaydayacaqsınız və sonra da o sizə etdiyiniz əməllər barəsində xəbər verəcəkdir. Allah öz bəndələri üzərində hakim ümü O sizə yaxşı və pis əməllərinizi yazan. Sizi şeytandan qoruyan gözdəçi mələklər göndərir. Nəhayət, birinizin əcəli gəlib çatdıqda onun canını göndərdiyimiz mələklər alar. Onlar öz vəzifələrində heç bir əyərəsqilikliyə yol verməzlər. Sonra insanlar Allahın özlərinin həqiqi ixtiyar sahibinin huzuruna qayıtarlar. Bilin ki, hökm onundur. Allahındır və o ən tez haqq hesab çəkəndir. Ya Rəsulum de, gizlində Allaha Dua edib, əgər bizi suyun və qurunun zülmətindən qurtarsan, əlbəttə şükür edənlərdən olaraq deyə, yalvardığınız zaman sizləri bunlardan xilas edən kimdir?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 Ben sizin vakiliniz değilim. Hər bir xəbərin müəyyən bir vaxtı vardır və siz onu biləcəksiniz. Ya rəsulum, ayələrimizi isteza edənləri gördüyün zaman, onlar söhbəti dəyişənə qədər onlardan üz çevir. Əgər şeytan bu qadağan əmirini sənə unuttursa, xatırlayandan sonra o zalim tayfə ilə bərabər oturma. Mütəqilərə onların, iman gətirməyənlərin əməllərindən heç bir günah gəlməz. Lakin bu bir öyüddür ki, bəlkə kafirlər onun təsiri ilə pis əməllərdən çəkinsinlər. Dinlərini oyun və eyləncə sayanları, dünya həyatının məğrur etdiyi və ya aldatdığı şəxsləri boşla getsinlər. Onlara Quranı xatırlat ki, heç kəs qazandığı əmələ görə özünü həlakə düçar etməsin. Allahdan başqa onun nə bir dostu var, nə də bir şəfayətçisi. O, hər hansı bir fidyəni versə belə, qəbul olunmaz. Onlar etdikləri əməllərə görə əzaba düçar olanlardır. Onları küfr ettiklerine görə qaynar su, cəhənnəm içkisi həmim və şiddətli əzab gözləyir. De, biz Allahı qoyub bizə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilməyən bütlərə mi tapınacaq? Və Allah bizi düzgün yola yönətdikdən sonra, yer üzündə şaşqın dolaşarkən, şeytanların azdırdığı adam kimi geriyə mi küfrə döndəriləcəyik? Albu dostları onu bizə tərəf gəl deyərək haq yola çağırdılar De, Allahın hidayəti, İslam dini doğru yoldur Bizə aləmlərin Rəbbinə təslim olmaq əmr edilmiş Həmçinin namaz qılın Allahdan qorxun Hüzuruna toplanacağınız məhz O'dur deyə buyrulmuşdur Göyləri və yeri haqq olaraq yaradan O'dur Onun ol diyəcəyi gün Hər şey derhal olar Onun sözü haqqdır Surun, israfilin surunun çalınacağı gün Höküm onundur Qeybi və aşkarı bilən də odur O, hikmət sahibidir. Hər şeydən xəbərdardır. Ya rəsulum, xatırla ki, bir zaman İbrahim, atası Azərə demişdi, sən bütləri tanrılar mı qəbul edirsən? Mən səni və sənin tayfanı açıq aydın zəlalət içində görürəm. Beləcə, İbrahimə göylərin və yerin mülkünü göstərdik ki, tam qənaətlə inananlardan olsun. Gecə qaranlığı onu bürüdükdə, o, bir ulduz görüb, bu, mənim rəbbimdir, dedi. Ulduz batdıqda isə, mən batanları sevmirəm, söylədi. Sonra doğan ayı görüb bu mənim Rəbbimdir dedi. Ay batdıqda isə doğrudan da əyər Rəbbim məni doğru yola yönəltməsəydi, mən zəlalətə düşənlərdən olardım, çölədi. Daha sonra doğan günəşi görüb bu mənim Rəbbimdir, bu daha böyüktür, dedi. Günəş batdıqda isə dedi: "Ey cemaatım, mən həqiqətən sizin Allah'a şərik qoştuqlarınızdan, bütlərdən, səma cisimlərindən uzaqam. Mən həqiqətən batıldan haqqa tapınaraq üzümü göyləri və yeri yaradana çevirdim. Mən Allah'a şərik qoşanlardan deyiləm." Sayfası onunla, İbrahim'le mübahsiye girişti. İbrahim dedi: "Allah məni doğru yola saldığı halda, siz onun barəsində mənimlə mübahisə edirsiniz? Rəbbimin istədiyi hansı bir şey, bəla, müsibət istisnə olmaqla, mən sizin ona şərik qoşduğunuz bütlərdən qorxmuram. Rəbbim hər şeyi elimlə ehtiva etmişdir. Məğer düşünüb ibrət almırsınız, Allahın sizə heç bir dəlilləndirmədiyi bütləri ona şərik qoşmaqdan qorxmadığını saldı. Mən niyə sizin qoşduğunuz şəriklərdən qorxmalıyam? Əgər bilirsinizsə, deyin görək. Bu iki dəstədən hansı kiyamət əzabından əmin olmağa daha layiqdir? İman gətirib imanlarını zülmə qatışdırmayanlar əmin amanlıqdadırlar. Haq yola yönəlmişlər də onlardır. Bu bizim İbrahimə, öz tayfasına qarşı verdiyimiz dəlildir. Biz istədiyimiz şəxsi dərəcə-dərəcə yüksəldərik. Şübhəsiz ki, Rəbbin hikmət sahibi, elm sahibidir. Biz İsaqı və yaqubu ona əta etdik. Onların hər birini hidayətə, Peyğəmbərliyə çatdırdıq. Bundan əvvəl Nuhu və onun nəslindən olan Davudu, Süleymanı, Əyyubu, Yusifi, Musanı və Harunu da hidayətə qovuşdurmuşduq. Biz, yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq. Zəkəriyanı, Yehyanı, İsanı, İlyası da hidayətə çatdırdıq. Onların hamısı əməli salihlərdən idi. Biz, həmçinin İsmaili, Əliyəsəyi, Yunisi və Lutu da hidayətə qovuşdurduq və onları aləmlərdən üstün tutduq. Biz, onların atalarından, nəsillərindən və qardaşlarından da bir qismini hidayətə çatdırdıq. Onları seçdik və düz yola yönətdik. Bu, Allahın hak yoludur, bəndələrindən istədiyini ona yönəldir. Əgər onlar Allaha şərik qoşsaydılar, etdikləri əməllər puça çıxardı. Onlar bizim kitab, hökm və peyğəmbərlik verdiyimiz kimsələrdir. Əgər indi bunlar bu dəlilləri dansalar, biz onlara həmin dəlilləri inkar etməyən bir tayfanı müvəkkil edərik. Onlar Allahın doğru yola yönətdiyi kimsələrdir. Sən də onların hak yolunu tutub ged. D. Mən bunun İslam dininin təbliği müqabilində sizdən bir əvəz istəmirəm. Bu, Quran, aləmlər bütün bəşəriyyət üçün yalnız bir muəzədir. Onlar, yahudilər, Allah heç bir bəşərə bir şey, Quran nazil etməmişdir deməklə, Allahı layiqincə qiymətləndirmədilər. D. Musanın insanlara bir nur və hidayət olaraq gətirdiyi kitabı, dövratı kim nazil etmişdir? Siz onu vərəklərə yazıb göstərir. Bir çoxunu da gizlədirsiniz. Əslində, siz Quran vasitəsi lə özünüzün bilmədiklərini öyrənmiş olursunuz. Ya Rəsulum, sən Allah deyib çağır. Sonra da onları burax ki, düşdükləri bataqlıqda oynuya-oynaya qalsınlar. Bu Quran mübarək, özündən əvvəlləri təsdiq edən bir kitabdır ki, onu sənə Məkkə və ətrafındakı insanları qorxutmaq üçün nazil etmişik. Axirətə iman gətirənlər ona da iman gətirər. Namazlarını da qoruyub saxlayarlar. Allaha iftira yayan Özünə heç bir vəh olunmadığı halda, mənə də vəh olunmuşdur. Mən də Allahın nazil etdiyi Quran kimi bir kitab indirəcəyəm deyən şəxstən, daha zalım kim ola bilər? Kəş zalımları ölü ölüm əzabı içində çabalayan... Mələklərin də bu zaman əllərini uzadıb, çıxarın canlarınızı. Siz bugün Allaha qarşı nahaq sözlər danışdığınıza və onun ayələrinə təkəbbür göstərdiyinizə görə alçaldıcı bir əzapla cəzalandırılacaqsınız dediklərini görəydin. Siz bizim hüzurumuza ilk dəfə sizi yaraddığımız kimi, tək tənha, özü də sizə verdiyimiz var dövləti, əhli-əyalı arxanızda, dünyada qoyub gəlmisiniz."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 Şübhəsiz ki, toxumu da, çəyirdəyi də cücərdib çatladan, ölüdən diri, diridən də ölü çıxardan Allahdır. Budur Allah, axı siz ondan, haqq olan Allahdan nə cür döndərilirsiniz? Gecənin zülmətindən səhəri yarıb çıxaran, gecəni bir istirahət vaxtı, günəşi və ayı vaxt üçün bir ölçü vasitəsiydən də odur. Bütün bunlar yenilməz qüvvət sahibi, hər şeyi bilən Allahın təqdiridir. Suyun və qurunun zülmətində yolunuzu düz getmək üçün, ulduzları sizin üçün yaradan da odur. Biz bu ayələri anlayan bir cəmat üçün bu cür ətraflı izah etdik. Sizi tək bir nəfərdən, Adəmlən yaradan da odur. Sizin üçün bir qərar yeri, bir də bir əmanət yeri, qəbir vardır. Biz ayələrimizi anlayan bir cəmat üçün belə müfəssəl bəyan etdik. Göydən su, yağış endirən odur. Biz onunla hər bir bitkini yetişdirdik. Yaşıl fidanlar göyərtdik. Onlardan bir-birinə sarmaşmış dənələr çıxartdıq. Biz xurma ağacından, onun tumrücuğundan bir-birinə sarmaşmış salxımlar yetişdirdik. Biz həmçinin üzüm bağları, bir-birinə bənzəyən və bənzəməyən zeytin və nar yetişdirdik. Onlardan hər birinin var verdiyi vaxt meyvəsinə və onun yetişməsinə baxın. Şübhəsiz ki, bunda iman gətirən bir cəmat üçün dəlillər vardır. Cinləri Allah yaraddığı halda, onları Allaha şərik qoşdular. Bilmədən, onun üçün oğullar və qızlar uydurub düzəltdilər. Allah isə onların ona aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır, paçdır və yüksəkdə durur. O, göyləri və yeri yoxdan var edəndir. Allahın necə övladı ola bilər ki, onun heç bir yoldaşı, zövcəsi yoxdur. Hər şeyi O yaratmışdır, O hər şeyi biləndir. O, Allah Rəbbinizdir. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Hər şey yaradan O'dur. Buna görə də yalnız O'na ibadət edin. O, hər şeye vəkildir. Gözlər O'nu görüb dərk etməz. O, gözləri dərk edər. O, lətiftir. Hər şeydən xəbərdardır. Rəbbinizdən sizə parlaq dəlillər gəlmişdir. Kim onları görsə, öz lehinə. Kim görməsə, öz əlehinədir. Mən sizə nəzarətçi deyiləm. Biz ayələrimizi belə açıqlayırıq ki, onlar, sən dərs almışsan desinlər. Və biz də onu, Quranı, bilən bir cəmatə izah edək. Ya Rəsulum, Rəbbindən sənə vəh edilənə, Qurana tabi ol. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Müşriklərdən isə üz çevir. Əgər Allah istəsə onlar müşrik olmazdılar. Biz səni onların üzərində gözətçi qoymamışıq. Və sən onların vəkili də deyilsən.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 Siz nədən bilirsiniz ki, onlara ayə, möcüzə gəldikdə yenə də iman gətirməyəcəklər? Biz onların ürəklərini və gözlərini əvvəlcə ona iman gətirmədikləri kimi tərsinə çevrər və onları öz azğınlıqları içində şaşkın bir vəziyyətdə qoyarıq. Əgər biz mələkləri onlara göndərsəydik, ölüllər onlarla danışsaydı və hər şeyi dəstə-dəstə toplayıb onların qarşısına qoysaydı belə, Allah istəmədikcə onlar iman gətirməzdilər. Lakin onların əksəriyyəti bunu bilməz. Beləcə biz hər peyğəmbər üçün insan və cin şeytanlarından düşmənlər yaratdıq. Onlar biri digərini aldatmaq məqsədi ilə bir-birinə təmtəraqlı sözlər təlqin edərlər. Əgər Rəbbim istəsəydi, onlar bunu etməzdilər. Onları uydurduqları yalanlarla birlikdə boşla getsinlər. Axirətə inanmayanların ürəkləri onlara meyil etsin, onlar ondan xoşlansınlar və gördükləri çirkin işləri bir daha görsünlər deyə təlqin edərlər. Allah sizə kitabı, Quranı müfəssəz suretdə nazil etdiyi halda, mən ondan başqasınımı mə özümə hakim istəməliyəm. Kitab verilmiş şəxslər, Quranın sənin Rəbbindən haqq olaraq nazil edildiyini bilirlər. Sən şübhəyə düşənlərdən olma. Ya rəsulum! Rəbbinin sözü düzgün və ədalətli şəkildə tamam oldu. Onun sözlərini dəyişdirə biləcək bir kimsə yoxdur. O, hər şeyi eşidəndir, biləndir. Əgər yer üzündə olanların çoxuna itayət etsən, onlar səni Allahın yolundan azdırarlar. Onlar ancaq zənnə uyar və ancaq yalan danışarlar. Şübhəsiz ki, yolundan azanları ən yaxşı tanıyan Rəbbindir. Hak yola yönələnləri də ən yaxşı bilən odur. Əgər siz Allahın ayələrinə inanan kimsələrsinizsə, üstündə onun adı çəkilmiş heyvanları yeyin. Sizə nə olub ki, üstündə Allahın adı çəkilmiş heyvanları nətindən yeməyəsiniz? Halbuki, məcburiyyət qarşısında yeməli olduğunuz şeylər istisna edilməklə, sizə haram buyurduqların artıq o, Allah müfəssəl şəkildə sizə bildirmişdir. Şübhəsiz ki, çoxları şəriəti bilmədiklərindən nəfslərinin istəklərinə uyaraq xalqı düz yoldan azdırırlar. Rəbbin həddi aşanları ən yax Günahın aşkarından da, gizlisindən də əl çəkin. Günah qazananlar etdiklərə məllərə görə cəzalandırılacaqlar. Üstündə Allahın adı çəkilməmiş eyvanların ətindən yemeyin. Bu, şübhəsiz ki, günahdır. Həqiqətən şeytanlar öz dostlarını sizinlə mücadilə etmək üçün çirkin fikirlər və yaramaz əqidələr tərqin edirlər. Əgər onlara itayət etsəniz, şübhəsiz ki, siz də müşrik olarsınız. Heç ölü olub diriltdiyimiz, sonra insanlar arasında gəzmək üçün özünə bir nur, İslam dini verdiyimiz kəs, zülmət içində qalıb oradan çıxa bilməyən kimsə kimi ola bilərmi? Etdiklərə məllər kafirlərə belə gözəl göstərildi. Beləliklə, hər bir obanın günahkarlarını oranın başçıları təyin etdik ki, onlar orada bacardıqları qədər məkirlə məşğul olsunlar. Onlar yalnız özlərinə qarşı məkir edərlər, lakin bunun fərqinə varmazlar. Onlara bir ayə gəldiyi zaman, Allahın peyğəmbərlərinə verildiyinin misli bizə verilməyincə, biz iman gətirməyəcəyi ihtiyərlər. Allah peyğəmbərliyi hara, kimə göndərəcəyini özü daha yaxşı bilir. Günahkarlar Allahın üzorunda etdikləri məkillərə görə zillətə və şiddətli əzaba düçar olacaqlar. Allah kimi düz yola yönətmək istəsə, onun köksünü İslam dini üçün açıp genişləndirər. Kimi azdırmaq istəsə, onun ürəyini daraldıb sıxıntıya salar. O, sanki sıxıntının şiddətindən göyə çıxar. Allah iman gətirməyənlərə pisliyi belə edər. Bu, Rəbbinin doğru yoludur. Biz ayələrimizi düşünüb anlayan bir cəmaat üçün artıq müfəssəl izah etmişik. Onları Rəbbinin yanında əminəmanlıq yurdu, cənnət gözləyir. Allah onların gördüyü işləri himayə edəndir.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 Qazandıqlarına görə zalımların bəzisini digərinin arxasına taxarıq. Ey cin və insan tayfası, məyər sizə öz içərinizdən ayələrimi söyləyən və bu gününüzün gəlib çatacağı barədə sizə xəbərdarlıq edən Peyğəmbərlər mi? Onlar deyəcəklər, biz öz əleyhimizə şahidik, dünya həyatı onları aldatdı və onlar kafir olduqları barədə öz əleyhlərinə şəhadət verdilər. Bu, ona görədir ki, Rəbbin məmləkətlərin əhalisini, onlar qafil ola ola, zülümlə məhv etməyi özünə rəva bilməz. Hər kəs üçün etdiyi əməllərə görə dərəcələr vardır. Rəbbin onların nə etdiklərindən qafil deyildir. Rəbbin heç bir şeyə möhtac deyildir, mərhəmət sahibidir. İstəsə, sizi başqa bir qövmün nəsilindən gətirdiyi kimi, sizi də məhv edib yerinizə dilədiyini gətirər. Sizə vərd edilən qiyamət günü şübhəsiz ki, gələcəkdir. Siz onun qarşısını ala bilməzsiniz. Ya rəsulum, hüreyş kafirlərinə de, ey cəmatım, əlinizdən gələni edin, mən də öz vəzifəmi yerinə yetirirəm. Ahirət yurdunun gözəl aqibətinin kime nəsib olacağını biləcəksiniz. Şübhəsiz ki, zalımlar nicat tapmayacaqlar. Müşriklər Allah üçün onun yaratdığı əkinlən və davardan pay ayırıb öz batil inanclarına görə, bu Allahım və bu da Allaha şərik qoşduğumuz bütl Onların bütləri üçün ayrılmış hissə Allaha çatmaz, Allah üçün ayrılmış hissə isə bütlərə çatardı. Onların verdikləri hökum necə də pistir. Beləcə, ortakları müşriklərin bir çoxuna onları məhv etmək və dinlərinə qarmaqarışıqlıq salmaq məqsədi ilə övladlarını öldürməyi yaxşı bir iş kimi göstərdilər. Əgər Allah istəsəydi, bunu etməzdilər. Ya rəsulum, onları da, Uydurduqları yalanları da başdı başına bıraq. Müşriklər öz batil iddialarına əsasən, Bu davarlar və əkinlər haramdır. Onları bizim istədiklərimizdən başqa, Heç kəs yiyə bilməz. Bunlar da minilməsi qadağan edilmiş heyvanlardır, dedilər. Elə heyvanlar da vardır ki, Onları kəsərkən Allahın adını çəkməzlər. Müşriklər bütün bunları Allaha iftira yaxaraq edərlər. Yaxtıqları iftiraya görə, Allah onların cezalarını verəcəkdir. Müşliklər həmçinin bu heyvanların qarınlarındakı balalar yalnız kişilərə məxsustur. Onlar qadınlarımıza haram edilmişdir, dedilər. Əgər bala ölü doğularsa, kişilər və qadınlar ona onu yeməyə ortaqdırlar. Allah onlara bu yalan vəslərinin cəzasını verəcəkdir. Şübhəsiz ki, o hikmət elm sahibidir. Səfəhli yüzündən anlamadan öz uşaqlarını öldürən, Və Allahın onlara verdiyi ruzini Allaha iftira yaxaraq haram edənlər şübhəsiz ki ziyana uğramışlar. Həqiqətən onlar haq yoldan azmış, doğru yolu tapa bilməmişlər. Yeryüzünə sərilmiş və sərilməmiş bağbağatı, dadları müftəlif xurmanı və taxılı, bir-birinə həm bənzəyən, həm də bənzəməyən zeytunu və narı yaradan odur. Onların hər biri bar verdiyi zaman barından yeyin, yığım günü haqqını ödeyin. Lakin israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez. Yük taşıyan ve yumlarından döşek düzeldilen eyvanları da yaradan O'dur. Allah'ın size verdiği ruzilerden yiyin ve şeytana uymayın. Şüphesiz ki, O sizin açık aşkar düşmeninizdir. Allah o heyvanları səkkiz cift yarattı, erkək ve dişi olmaq üzere Bir cüt qoyun və bir cüt keçi. De, Allah iki erkəyi, yoxsa iki dişini, yaxud da iki dişinin qaranlarındakı müxtəlif cinsli balaları haram etdi. Əgər doğru deyirsinizsə, bir elmə əsaslanaraq, bu haqda mənə xəbər verin. Həmçinin erkək və dişi olmaqla bir cüt dəvə və bir cüt inək. De, Allah iki erkəyi, yoxsa iki dişini, yaxud da iki müxtəlif cinsli dişinin qaranlarındakı balaları haram buyurdu. Yoxsa Allah bunu sizə tövsiyə etdiyi zaman orada şahid ediniz? Heç bir biliyi olmadan insanları haq yoldan azdırmaq üçün Allaha qarşı yalan uyduran şəxsdən daha zalım kim ola bilər? Əqiqətən Allah zalım tayfanı doğru yola salmaz. Ya Rəsulüm, de, mənə gələn vəhlər içərisində murdar olduqları üçün ölü heyvan, axar qan, don üzəti və ya Allahdan başqasının adı ilə günah olaraq kəsilmiş heyvanlar istisna olmaqla hər hansı bir kəsin yediyi yeməklər içərisində Aram buyurlar. ''Kırılan bir şey görmürem.'' Bununla yanaşı, hər kəs məcburiyyət qarşısında qalsa, həddi aşmadan zəruri ehtiyacını ödəyəcək qədər bunlardan yesə, Allah ona ceza verməz. Çünki sənin Rəbbin həqiqətən bağışlayandır, rəhmdəndir. Yehudilərə dırnaqlı heyvanların hamısını haram etdik. İney və qoyunun belərinə və ya bağırsaqlarına yapışan, ya pulç qarışan yağlar müstəsna olmaqla, onların piylərini də yehudilərə haram buyurduq. Həddi aşdıqlarına görə onları belə cəzalandırdıq. Şübhəsiz ki, biz sözündə doğru olanlarıq. Əgər onlar səni yalançı hesab etsələr, de: "Rəbbiniz böyük mərhəmət sahibidir. Onun günahkar bir tayfiə verəcəyi əzabın da qarşısı alına bilməz. Müşriklər belə deyəcəklər: 'Əgər Allah istəsəydi, nə biz, nə də atalarımız müşrik olar və nə də biz bir şeyi haram edə bilərdik. Onlardan əvvəlcərlər də öz peyğəmbərlərini belə təkzib etmişdilər. Nəhayət, əzabımızı daddılar.' Onlara de: 'Bizim qarşımıza çıxara biləcək bir elminiz varmı?" Siz yalnız zənnə qapılır və yalan uydurursunuz. De, tutarlı dəlil yalnız Allaha məxsustur. Əgər o istəsəydi, sizin hamınızı doğru yola yönəldərdi. De, bunu haram saydıqlarınızı Allah haram buyurmuştur deyə, şəhadət verəcək şahitlərinizi getirin. Şayət onlar yalandan şahitliyə etsələr, sən onlarla birlikdə şahitliyə etmə. Ayələrimizi yalan hesab edənlərin və ahirətə inanmayanların nəfslərinin istəklərinə uyma. Onlar bütləri öz Rəbbinə tay tutarlar. Ya rəsulun, de, gəlin Rəbbinizin sizə nələri haram etdiyini deyim. Ona heç bir şərik qoşmayın. Ata anıya yaxşılıq edin. Kasıblıq üzündən uşaqlarınızı öldürməyin. Sizin də onların da rüzisini biz veririk. Açıq və gizlin, pis işlərə yaxın düşməyin. Allahın qətlini haram buyurduğu cana qıymayın. Allah bunları sizə tövsiy etmişdir ki, ''Belçe düşünüp anlayasınız.'' Yetimin malına, heyran məqsəd istisna olmaqla, həddi buluğa çatana qədər yaxın düşməyin. Ölçüdə və çəkidə düz olun. Biz hər kəsi yalnız qüvvəsi yetdiyi qədər yükləyirik. Söz söylədiyiniz zaman, lehinə və ya əleyhinə danışdığınız adam qohumunuz olsa belə, ədalətli olun. Allah qarşısındakı əhdini yerinə yetirin. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə düşünüb öyüd nəsihət qəbul edəsiniz. Bu şübhəsiz ki, mənim doğru yolumdur. Onu tutub gedin. Sizi Allahın yolundan saxtıracaq yollara uymayın Allah size bunları tövsiyə etdi ki pis əməllərdən çəkinəsiniz Sonra biz yaxşı işlər görən kimsəyə Musaya bəxş etdiyimiz neyməti tamamlamaq, hər şeyi ətraflı izah etmək üçün ona bir hidayət və ilahi mərhəmət olaraq kitabı tövratı verdik ki, bəlkə Yahudilər bununla öz Rəbbinə qovuşacaqlarına inansınlar. Bu nazil etdiyimiz Quran mübarək bir kitabdır. Ona tabi olun və Allahdan qorxun ki, bəlkə sizə rəhm edilsin. Biz onu sizin bizdən əvvəl kitab ancaq iki tayfaya, Yahudilərə və xaçpərəslərə nazil edilmişdir. Biz onların oxuduqlarından xəbərsizlik deməməyiniz və ya, əgər bizə də kitab nazil edilsə onlardan daha artıq düz yoldalardır, söyləməməyiniz üçün göndərdik. Artıq Rəbbinizdən sizə açıq-aşkar bir dəlil, hidayət və mərhəmət gəlmişdir. Allahın ayələrini yalan isab edib, onlardan üz şevrəndən daha zalım kim ola bilər? Ayələrimizdən üz şevrənləri üz şevirdiklərinə görə ən pis cəza ilə cəzalandıracaq. Məkkə müçlükləri özlərinə yalnız mələklərin, yoxsa Rəbbinin əzabının, yaxud da Rəbbinin bəzi qiyamət əlamətlərinin gəlməsini mi gözləyirlər? Ya Rəsulum, Rəbbinin bəzi qiyamət əlamətləri gələcəyi gün əvvəlcə iman gətirməmiş. Və ya imanından bir xeyr qazanmamış şəxsə, sonraki imanı heç bir fayda verməz. De, gözləyin, doğrusu biz də gözləyirik. Ya rəsulum, şübhəsiz ki, sənin firqə-firqə olub dinini parçalayanlarla heç bir əlaqən yoxdur. Onların işi Allaha qalmışdır. Allah sonra kiyamətdə onlara nə etdiklərini bildirəcəkdir. Kim yaxşı bir iş görərsə, ona həmin işin on qat əvəzi verilər. Kim pis bir iş görərsə, ona həmin işin misli qədər cəza verilər. Onlara haqsızlıq edilməz. Ya Rəsulun, de, şübhəsiz Rəbbin məni doğru yola, həqiqi, düzgün dinə, batildən haqqa tapınan və müşriklərdən olmayan İbrahimin dininə yönətdi. De, mənim namazım da, ibadətim də, heyatım və ölümüm də, aləmlərin Rəbbi Allah üçündür. Onun heç bir şəriki yoxdur. Mənə belə buyrulmuşdur və mən ilk müsəlmanam. De, Allah hər şeyin Rəbbi olduğu halda, heçmən ondan başqa Rəbb mi istərəm? Hər kəsin qazandığı günah ancaq özünə aiddir. Heç bir günahkar başkasının günahını daşımaz. Ahır dönüşünüz Rəbbinizədir. O zaman Allah sizə aranızda ihtilaf doğuran məsələlər barəsində xəbər verəcəkdir. Ey insanlar, verdiyin emətlərlə sınamaq üçün sizi yeryüzünün varisləri təyin edən, dərəcələrə görə birinizi digərinizdən üstün edən odur. Ya rəsulum, həqiqətən sənin Rəbbin kafirlərə tezliklə cəza verən və şübhəsiz ki, möminləri bağışlayan onları rəhm edəndir.